varmt väl nej det sprekte jag mycket är du ja oh, nej jag såg inte for life den <laughs> <utan> bara <laughs> for life <laughs> kommit till Förändringen, en podcast av mig, Albin Falkhansson och Carl Hasselöv Carl, vad är förändringen? Förändringen är en podcast som precis som det låter på namnet kommer att förändras i och med varje avsnitt ja, våran, precis. Våran, Våra topp om, top om förändringen är att det ska inte vara se likt någon gång utan det ska bara vara Ständig förändring. Uh, ja, helt enkelt. Att i en avsnitt det är en sak, men sen kommer avsnitt som kommer efter vara något helt annat. Bara helt förändrat. Helt förändrat. Man vet, man vet aldrig vad man har oss. Nej, precis. Nej. Du sa här innan vi startade att förändringen, vi förändrar liv. Är det någonting du kan skriva under på även i sändning, så att säga? Inspelningen. Mm. Um... Ja, men det tänk, alltså jag tänker mig att i och med varje typ möte som man har um, förändrat någonting hos personlig fråga. Ja, Verkligen. Så det tror, jag, det tror jag absolut. Så, så förhoppningsvis så när folk lyssnar på det här som vi ser nu så tänker jag att då kanske man ska få sin... Dels en förändras syn på oss redan nu. Fast Två pretentiösa jävlar som tror att de kommer förändra liv. Ja, men det är väl lika bra att vara uppe med det. Ja. Alla har ju, jag tänker att alla har någon slags önskan. Om du tänker på yrken, mm. till exempel. Så har det ju mångt och mycket med att göra egentligen om man ska vara helt krass att det handlar om att förändra någonting eller någonting eller någon. Till det bättre. Oftast. Ja, ah, inte nödvändigtvis. Ah, alltså inte nödvändigtvis. Det finns väl. Jag tänker att det finns väldigt många yrken som. Som kanske tänker att de förändrar sitt eget liv på ett bra sätt, ja, men att de är kanske också välmedvetna, förhoppningsvis, om att de inte gör med andra. Mm. Alltså att det blir motsatt effekt för andra. Liksom. Um, så ja, men det tror jag, alltså det är väl lika, jag tänker att vi öppnar med det. Verkligen, ja, men absolut. Vad ska du säga? Jag menar, du och jag bara har ju förändrat varandra under under våran liksom vänskapen så det Ja. Nu säger jag en gång definitivt. Det kommer, äh. vara, det kommer vara min roll i det hela att uh, bara bejaka alla dina tankar och utläggningar. Jag tror verkligen det. Jag tackade faktiskt precis här om här tackade min min flickvän för det där att hon orkar lyssna på många ofärdiga utläggningar som jag har om, om saker och ting. Ja. Det är, en fin, det är en väldigt fin egenskap, tycker jag. Hur långa brukar de vara? För jag, jag, har det... ju, jag har en tendens att bara ha, slänga ur åsikter utan att de är ogenomtänkta. Utan jag har inte, det känns som att du ändå kommer lite mer i resonemang och har liksom en tanke bakom det mesta. Men kanske inte en färdig tanke nödvändigtvis alla gånger. Det beror ju på vad man ser som färdigt Men jag kan nog skriva under på båda det där Jag tror att du är mycket mer en impulsmänniska i de situationer än vad jag är ja. Men alltså jag tänker kanske efter Men den eftertanken är inte alls säker att den leder till någonting Utan den kanske bara leder till pladder om ja, Vad fan var det vi pratade om häromveckan då pratade vi om Um, eller jag pratade om, om uh, liksom att jag var så jag irriterad över att folk ska kategorisera sig och andra hela tiden. Alltså, oberoende av vad, vart man står eller vad man uh, står för så blir man ändå alltid kategoriserad av mm. någon annan. Liksom. Mm. Mm. Um, det var en utlängning som jag hade den veckan som jag kom ingenstans med, insåg så jag när jag var klar, men Ja. Men du tackar i alla fall För att hon, hon stod ut med dig. Då får vi väl i förhand tacka våra lyssnare För att ni står ut med oss Om vi ja, nu det gör det är på sin plats. Det kanske är på sin plats ja, Vi är ähm. öppna med det också Ja, absolut Men vad, vad skulle du säga Vad tycker du är förändring då Vad tycker du förändring är förändringar? Ehm. Ja Du Carl och här, okay, om, vi, om vi vänder på frågan och så se, om vi säger så här. Um, vilken förändring i ditt liv det senaste året um, skulle du säga att du är mest nöjd med? Mest nöjd med? Mm. Jag skulle säga den uppenbara förändringen att gå från, från skola eller universitet till till jobb och den övergången som blev eh, en väldigt stor del av mitt liv och en väldigt stor del av eh, det, gick, det gick så smärtfritt så det som jag aldrig kunde kunde anat mig. Och som är smärtfritt menar jag då rent yrkesmässigt rent jobbsituationsmässigt. för eh, att jag har jobb överlag, alltså överhuvudtaget det har, varit, det, har varit, det har varit en förändring som inneburit en del påfrästningar privat i och med att det har blivit mer jobb än vad jag förväntat mig men att jag har på något någon mån fått en helt ny start och eh, det verkar rulla på där, ta i trä det är jag jävligt nöjd med Veldig, vad, väldigt... är, hur, vad är den här förändringen då? Vad är, vad är det för jobb du har? Jag har gått från att... Och vad är det, vart har du liksom... Så här, du säger att du är nöjd med förändringen att gått från universitetsliv till eh, jobbliv eller yrkesliv. Men då får du på något sätt också förklara, tänker jag, för de som inte riktigt har koll på det kanske. Vad du har pluggat. Ja, det... sätt till, är till det... så här, vad det har förändrats till. Ja, förhoppningsvis är det många som inte känner till oss och lyssnar på det här. Eh... Och då kan vi säga att båda vi två har ju pluggat eller studerat vid eh, Linköpings universitet campus Norrköping. Jag har studerat eh, fan studerat kan jag inte säga, jag har pluggat är inom kultursamhällsmedieristaltningen, medieproduktion och projektledare. Utbildning och Karl, du har Så det är snabbt har du aldrig pratat från det är för att ta lite långsamt. Jag knappt så att jag, jag vet ju vad du skulle säga men jag det var knappt så jag inte tänkte med. alltså. Ja, men det, jag vet inte varför det blir så där. Man vill ju inte jag, jag tycker att det låter på något sätt... Man vill inte säga vad man har pluggat så här. Vad Fattis har du pluggat? Kultur, samhälle och mediegestaltning heter det. Och det är medieproduktionsutbildning. För dig? För mig. För utifrån, namnet, för utifrån namnet så låter det som att det kan vara något annat också. Ja, det den har varit väldigt föränderlig, den uh, utbildningen. Och man har, må, folket som har gått den har kunnat välja vad de vill. Um, i princip vad de vill kan man nästan säga. Inom produktion. Vissa blir bibliotekarier. Kanske det är så mycket medieproduktion produktion det. Vissa blir eh, regissörer. Jobbar med konst. Författare. Men jag har valt att rikta in mig på eh, media och sport. Och eh, nu är jag på åt, eller Jag är anställd på, eh, åt eh, TV4 och simor som, som, som jag, är väldigt stolt, jag är väldigt stolt vän över där faktiskt. Tror du att du är extra stolt för att du vet för att du är intresserad av ämnet? Alltså sport mm. medias, eller sport i tv? eller? Kanske, men det känns också som att jag har varit med på hela resan. Jaha. En bit av i alla fall. Men den, du har ju varit med på det här, viktigaste. Resan det, viktigaste från det är att eller? du liksom... ja, men jag, tänk, jag, jag tänker typ att resan från att ähm, du sa till mig en gång att jag vill jobba med sport och så tänkte jag okej, okay, kul hoppas att det blir så, tänkte jag nog inte då, men jag tänkte efter och sen i och med din att jag ringde du, mig, i precis när jag fått praktiken ja, bland annat det och ja, men vi har haft jag har följt din mediekarriär jag lyssnar på din första match du kommenterade i radio ja du var, var med i ett det... av våra radiereportage som vi gjorde om eh, fotbollsdomare och supportrar. Precis. precis um, Så ja men det känns uh, ju väldigt kul. Och det är ju helt att du tycker att, att den förändringen är också kanske den. Inte de, de roligaste förändringarna i ditt liv det senaste året. Även fast det förmodligen finns många andra härliga och fantastiska förändringar. Så är det ändå en ganska så um, ton. Givande förändring är ett, Den är väldigt tongivande um, Och det är nöd, nödvändigtvis inte den som är gett mig mest glädje Så, Men det känns som en, en tongivande förändring som sagt Och uh, Någonting jag Hade lite Fruktan för Initialt Innan mm. det väl hände men um, Sen har det en massa andra förändringar flyttar ihop med min tjej som är otroligt roligt och allt vad det innebär. Mm. Um, men det kom det plötsligt så det var inte någonting som jag har gått och tänkt på i 3, 4, 5 års tid. Nej. Um, så jag skulle nog säga till det, det Själv då, vad, vad är du nöjd, mest nöjd med? För du var ju fortsatt plugga till exempel. Så jag vet om det är det du kommer nämna med just den, med den förändring som du är mest nöjd men... Vad är det? Um... Uh, det är svårt. Jag tror nog ändå typ, att jag är nöjd över förändringen i sig. Att jag, så här, jag var ganska trött på Norrköping. Kanske som stad framförallt. Inte mm. det jag hade i Norrköping utan mer som Norrköping som stad. Tre år. Jag var även trött på utbildningen som jag hade läst i Norrköping. Mm. Vad det var det en bra utbildning. Samhälls- och kulturanalys hette det. Vilket var en väldigt bra utbildning. Men som, ja. Jag hade kunnat göra den bättre. Om man säger så. Alltså, mm. där, jag hade kunnat, jag, utbildningen i sig ger dig verktygen, men jag tror att jag hade kunnat vara lite mer ambitiös och kanske det blivit bättre liksom mm. tror jag, jag hade uppenbarligen så fick jag tillräckligt bra betyg för att sen komma in på en master i Lund på Lunds universitet så nu pluggar jag tillämpat kulturanalys en internationell master och det är väl en förändring alltså själva förändringen att jag faktiskt eh, tog mig ur någon slags eh, safety zone och eh, flyttade hit mm var det en safety zone? Förändrings... Som... Ja, det skulle jag ändå säga att, att Norrköping hade blivit en safety zone för tre år. Eller två och ett halvt det borde jag där ungefär. Men, ja. Var, var du, är du en sån person som tycker det är jobbigt att byta miljö? Alltså tänker när du flyttade till Norrköping från eh, det var ganska Skara. Det var en utmaning, tycker jag. För då hade jag ju... Så jag vet, då var jag också trött på Skara. Mm. Så därför blev det ju ganska naturligt att jag flyttade och plugga, liksom. Men det var ju, jag hade tyckt ändå att det var ganska jobbigt första halvåret i Norrköping. För jag hade inte så mycket, hade inte så mycket kompisar um, så man kanske hade räknat med när man skulle flytta och plugga, typ att man skulle skaffa mycket nya kompisar. Så, men ja. um, så ja, men i, min, i mitt fall så skulle jag ändå säga att förändringen i sig att jag faktiskt förändrat en, en, också en väldigt stor del eh, av mitt liv. Det är jag nöjd med. I, alltså den förändringen i sig. Mm. Um. Vad tror du att det hade varit om du inte hoppat på den utbildningen? Vad var de andra ja, det, alternativen? Alltså det var det enda alternativet att Ja, det var det enda alternativet. Alltså det, att, eh, ja, det var enda en alternativet. En alternativet. Jag hade siktat ganska så fast inställd på att faktiskt börja plugga en master. Mm. Men så tänkte jag väl, jag, alltså jag tänkte väl typ ja okej, okay, men jag kanske inte kommer in då får jag ha en plan B. Och det jag, hade, jag hade ingen plan B. För att jag fick ändå reda på det ganska snabbt typ, att jag kom in. Um, så jag har varit fast insett på att flytta hit ett länge tag. Du har varit lockad av Skåne och närheten till Malmö och Köpenhamn rätt länge. I alla fall så länge jag kände känt det som Ja, men det har väl blivit så för något sätt. Jag har min syster som bor här nere i Malmö um, och Lunds universitet har alltid lockat mig av någon här jävla anledning. Jag tänker typ att det var en ganska bra saker att ha på CV, typ. Ja. Tror jag. Hoppas jag. Um, så ja, det har, väl, det har jag väl varit. Det, absolut. Så Och jag ja. tycker att jag trivs väldigt bra här nere, så det är ju kul. Har du införjat dina förväntningar? Alltså, om så ska vara helt alldeles, så hade jag fan inte mycket förväntningar på utbildningen liksom, om det är det vi pratar om. Nej, Någon, jag skulle nog med säga staden. I, ja. Skåne i sig, är väldigt ett härligt lund som jag bor i, är väl um, inte bättre än Malmö, men det är fortfarande en, en mysig stad. Jag, ja, så sett är det bra. Um, och Sen har jag ju nära tillgång till att åka till Malmö då, till exempel, vilket är kul. Uh, men jag vet inte, alltså så här. Det är svårt också egentligen att så här, förväntningar. Jag hade ingen förväntning, jag hade bara förhoppningar tror jag. Mm. Förhoppningar om att det skulle vara någonting nytt och kul och spännande och annorlunda. Liksom. God falafel. God falafel. Det har ju stämt. Det har stämt. Ja. Alltså, så här, alltså, så här, jag, om man jag är helt ärlig ja, så det? vet jag inte om, om jag så vet jag inte riktigt om fallaffen i sig är godare. Det är ju bara att den är mycket billigare. är ju, Den är billigare. Ja. Så det är väl, så alltså Därför tror jag. Ja, ja. Så här är det också. Jag ska inte, inte, vara en sån som skryter. Men jag har ju säkert bättre fallaffen än här. Det är klart det. Var tror du det? Ja, det är det? klart det. Är det. I, I på Västbanken. Ja. Jag ska ja. sluta fråga de här frågorna bara för jag, jag, borde, jag kan ju säga istället att jag vet, ja, men den, det var den på Västbanken va? Ja, precis. Men ja. det är ju bra att jag får säga det ändå. Det är ju en, det, är, det kan ju förändras med tiden. Faktiskt. Faktiskt. Precis. Men vad, vad, ja, falafel... För jag har ju erfarenheter av Malmö falafel i alla fall, Lunda falafel inte. Men de har ju jämfört med andra falaflar och kebab. Det känns som att det är mer fetost Och... Kanske lite picklad gurka? Mm, ja, det kan vara stämma. Du får välja till det. Ja, det är så. Det ingår inte i basic budet jag tror, jag tror inte det. Fan, vad vet jag? inte vad jag vet. Jag brukar inte ha det för att det kostar lite extra. Liksom. Nej. Men hummus brukar man ha på det, gud. Hummus, ja. Är Otroligt. Faktiskt. Um, ja men så här, ja, Det är ju det är lite om oss då Och lite om, om Vad den här podden kommer ha för någon slags identitet typ. mm. Att vi kommer försöka förändra Så mycket som möjligt För att vi har väl sagt det, Vår idé från början var att vi ville inte bli statiska Med det här utan vi ville göra någonting nytt precis, I och med vi, varje avsnitt precis Vi har ju haft en podd innan Med Ett gött gäng Kompisar Som sen Ran ut lite i sand nu va? Ja. Ska man kunna säga. Precis. Det blev lite... Det blev lite att det var ingen som tog tag i det riktigt på slutet. Nej, ja, vi körde ju över ett år. Och sen ja, blev det... Nej, jag tror vi, vi, körde aldrig, vi körde aldrig ett år. Vi har typ bara så 49 avsnitt tror jag. Men hoppade du inte över några veckor. Nära ett år ja. i alla fall. Men, Nästan ett år. Men ja, det kände som att det var så tider och folk stack från sina städer och... Även fast det är lätt att bara ta med sig en liten mik och skype så blir det ett stort projekt. Mm. Mer en börda än en en, en renskär underhållning som det har varit i, var länge. Ja, lite så blev känslan till det slut. Det, var ju, det är ju tråkigt att det blir så. Men um, vi pratade lite om det där. Jag och en kompis kort, kort när jag åkte hem faktiskt om det där. Uh, hur ska man se på slut? Mm. Hur ska man se på slut? För det, det, det här är ju så, här, det är ju bara ganska, det kan ju vara lite lätt att prata om också. Men ja, men så här, ja, men okej. Ett slut kan ju vara en början. Ja, det känns som att det oftast är det. Mm. Men då är ju, varför måste man då liksom så här, då är från, varför måste man benämna det ena som någonting och det andra som någonting? när det är egentligen samma sak? Ah, Okej, okay. här är slutet. Men det är också början. Skulle man kunna liksom tänka på det eller prata om det på något annat sätt i så fall? För att ja, du menar, alltså där jag där förstår vad du menar. Men måste det inte bli ett... Alltså måste man inte avsluta någonting för att det, det nya ska börja? Alltså, man, för om man bara hade gjort Omstarta. Eller. Ja... Alltså, visst, det finns kan vi ge ett exempel? Har ett exempel? Okej, men, okay, men Vår gamla podcast då mm. Den tog ju Den har inte tagit slut För den är inte, det är inte officiellt På något sätt lagts ner Nej. Um, Så den finns ju kvar Så det är ett dåligt exempel Men vi kan ta Vi tar förhåll, ett förhållande Mellan mm. två personer mm. Vi tar ett vänskapsförhållande mm. um, Så okej, okay, jag har en vän som jag har varit vän med väldigt länge. Våra vänskap tar slut. Personen frågar och jag då. Vi säger till varandra. Jag vill inte vara din vän längre. Nej jag vill inte vara din vän heller. Nej okej. Okay. Då tar ju vänskapen slut. Men det innebär ju inte att en ny vänskap börjar. Fattar du vad jag menar? Så det är ju ett sånt, det är ett sånt exempel som så här det slut måste finnas för att det finns ju ingenting som däremot så börjar ju ett liv utan, utan vänskapen. Mm, mm, mm. Så, ja, jag vet inte, det känns ju bara jävligt konstigt att sitta och prata om det egentligen. Men um, det är så himla konstigt det där med med typ begrepp och ord egentligen. Ja. Jag vill säga, <laughs> och, nu, kommer, nu kommer någon så här ofärdig tanke. Men, ja, men det, är, det är bra ja, man, ett ut dem. ord. Ett, bord, ett ord och ett begrepp är något som man tänker så här ska försöka förklara ett fenomen mm. eller förklara någonting. Tänk som till exempel förändring. Förändring. Ja, men förändring är ju igen, alltså det är ju det som ett start och slut egentligen är. Det är ju förändring. Ja. Varför måste man ja Det där är ju. Det där var ju faktiskt väldigt bra igen. Ja, förändring det är, det är ju det, är det vi är, det är en förändring. Allting som tar slut, det är en förändring bara. Ja, det är ju det är det, där, det är. Det är, det det är inte en för, omstart ja. för att det, det börjar inte om direkt. Utan det är bara en förändring. Jättebra. Men okej, okay. då är ju frågan så här, för de som inte vet, eller jag vet ju kanske knappt heller, men varför poddar du och jag tillsammans? Varför har vi startat en, en, en ny podcast? Jag vill nämnde ju där att vi hade haft en podd tidigare, och då var vi fem stycken. Och det känns ju, vi har ju bjudit du, framförallt du som kläckte igenom att ta upp en ny efter, vad fan blir det? Ett halvårs frånvaro från den andra podden Nästan. Jag och Gustav då som var med i en av våra goda vänner. Um, um, vi poddade ju från när vi var på Västbanken. Mm. Körde vi två avsnitt. Men då hade, inte vi, då hade inte podden i sig funnits på ett par veckor. Nej, alltså det, vi hade inte lagt ut något avsnitt där på ett tag. Nej. Och det var ju mars. Så det, ja, men det är ja, okay. ju liksom nästan... Shit. Ja. Det är ju över ett halvår sedan. Det bara, ja, det är ett över ett halvår sedan. Ja, det är över ett halvår Nej, men och, ja. och vi slängde ut frågan om folk ville ha med. Men vi hade, det kändes ändå som att det hade någon slags eh, tanke om att vi skulle vara få den här gången. För du vill ju inte riktigt. Du, du ställde bara frågan i våran eh, gruppchatt: Är det någon som är på en podd? Om ni säger ja så får ni veta idén. Och det, det signalerar ju på något sätt att. Vi skulle försöka, eller du ville dra ner på antalet, alltså just för att eller du får rätta med mig är fel för att vi, man skulle kunna få ett annat något annat, en förändring alltså att det, för, för annars var det ju liksom väldigt mycket eh, det blev vad det blir, alla var inte med hela tiden, någon droppade av ofta och det var väldigt spontant Ja, Jesper, det var Jesper en kille som var med en kille som var med för fan Vilken taskig benämning av Jesper Våran goda vän Jesper, goda vän Jesper. Mm. Eh. Alltså så här. jag vet inte Du har väl kanske Delvis rätt, men ändå inte Jag tror inte att här, antalet för mig När jag kom på den här nya idén Var egentligen inget Inget jag tänkte på För jag frågade ju dels er Då Alltså um, du frågade jag så att Johan och Jakob också um. Från Skara, mm -hmm. Mm -hmm. jag ber om ursäkt till dem nu ifall de tror att vi skulle fortsätta. Jag har inte sagt att jag inte ville podda med någon. eller ville ju podda med dem? men det blev inte så nu. De är välkomna. Och ja, det är de faktiskt. Men det är ju det som är lite grejen att jag tänkte så här. att ja, men om det nu är så att någon är sugen på att på en podd så är man sugen på att på en podd oavsett lite vad det blir. Mm. Sen att vara sugen till att faktiskt göra det Det är ju olika saker Men det var ju bara du som nappade Och då blir det ju naturligt att det var du och jag som Körde tillsammans för att Antalet var ganska så här irrelevant jag, Det var inte någonting som jag tänkte Skulle ha någon slags Direkt Nej. Roll liksom Att spela i, i podden För att Min tanke var ju det att Precis som det har blivit nu att vi ska ha nya poddar liksom En, en väldigt med ett, ett ändå ett ganska så tydligt tema på podden i sig. Mm. Um, då det, öv, det övergripande tema tänkte jag skulle vara liksom förändring. men att i varje avsnitt skulle det finnas ett, ett mer specifikt tema. Då, mm. Som mm. inte skulle gå tillbaka till det avsnitt som var innan. Mm. Um, och med det, jag... med det sagt så känns det väl ändå som att det fortfarande finns öppningar. För att det kan ju mycket väl vara så att det inte bara är du och jag som sitter här i varje avsnitt. Nej, ja, definitivt. Det är ju lite det som också blir lite kul med det här, tycker jag att, att det är ju så flytande och öppet liksom, konceptet i sig. Verkligen, verkligen. Um, men det, jag tycker det känns rätt bra att det blev vi. Jag tycker det känns jättehärligt. Ja. Nu ska vi ska ju inte sitta här och pussa på varandra, men, eller det kan vi ju inte. Nej, det är svårt. För jag sitter ju Lund och du sitter i Stockholm. Men ja. så här, anledningen till att vi på det alltså på något sätt så är äh, jag tänker typ att det från det att jag skrev i våran gruppchat till att det faktiskt, till att vi faktiskt sitter här det är ju bara det säkert två månader Ja Minst två månader Ja um, Och det blev ju ganska naturligt att det var du och jag är ju väl de som har pratat mest regelbundet uh, från det gamla gänget mm, det känns ju som sen, det, sen alla flyttade liksom Ja och det här blir ju så ytterligare blir vi... ett steg i att liksom hålla, hålla kontakten och så vidare. Precis. Såklart. Vilket du vi båda är ganska så om. Verkligen. Dels rastlöshetsmässigt men även eh, sällskapsmässigt. Ja, precis. Det är ju intressant. Just med att man har... Eh, vi har ju båda förändrat våra liv på så sätt att man har börjat satsa in i ett nytt sammanhang. Du är en klass med internationella studenter som där du på något sätt tvingas till en nystart senare i livet än vad. Alltså, de flesta som börjar universitetet och byter stad är väl kanske 20? Du är mycket mycket, mycket, mycket, mycket äldre nu. <laughs> Tack. Det som är. Samma. Men sen är det skillnad Nej. på att plugga master och en kandidat också. Ja, så såklart Och komma in i sammanhang och liksom saker runt omkring Och hur mycket skolan hjälper till med antar jag också mm. Eller studentlivet mm, hjälper till inofficiellt Ja, alltså man kan väl hjälpa till Man kan väl hjälpa sig själv i de där situationerna ganska mycket tror jag. Framförallt här då Men jag har väl inte varit så jätteangelägen Om att gå in i något slags studentsammanhang Nej Um, så det um, Ja, vad som Jag kände Mig Väldigt rastlös Och jag kände mig väldigt um, Ensam stundtals mm. Och därför var Det var väl också en av de anledningarna till att vi skulle Att jag ville göra någonting sånt här Ja, för den känslan delar jag Totalt med dig alltså 100%. Vi är ju lika, lika där du var Ja, verkligen Och det är ändå härligt det... Vi är uh, att man har någon att falla tillbaka mot? Ja, det är dels att man har någon att falla tillbaka mot, men även hela den grejen, att man inte... Jag är hellre med någon och är helt jävla knäpptyst, än är ensam och är helt jävla knäpptyst. Mm. För att då kan du bryta den här tystheten när du vill. Ja, precis. Du kan ju, ja, det kan jag göra det här med jag kan ju ringa någon eller bara prata lite. Ja. Det är ändå inte samma sak. <laughs> Nej, det är det verkligen inte. Det, det steget tycker jag är svårt. Att bara slå ett samtal. Ja. För, för att... Av en outgrundlig anledning. Alltså, ingen anledning alls. bara eller, Förutom att säga hej. Det är dåligt dålig på. Eh, men därför känns det, alltså, ty, det... tycker inte jag att du är ändå. Alltså. Det är tycker du lite du hård mot dig själv. Nej. Men det är kanske bara det jag gör det med. Ja, det, ja, då kan inte jag säga det heller. Nej. Men det kan jag ju för... Det är ju ändå min ganska så personliga åsikt att jag tycker inte att du är det. Nej. Jag tycker väl tvärtom att du är ganska bra på det liksom. Mot okay. mig i alla fall. Ja, kul. Ska jag bredda mig också? Gör det mot andra? Ja, det, det tycker jag. Vi, hade ju, vi sa ju det att vi skulle försöka ha någon slags utmaning till oss själva nu när vi ska börja sitta i som soffpotatis här. Ja, just det. det har vi inte gjort. Nej, jag jag... jag, jag kommer med det att vi ska börja träna. Jag har inte, jag har cyklat. Ja, jag var ju att spela badminton igår. Ja, det är faktiskt träning? Ja. Så det är ju även en del, en del av vår liv som vi ska förändra i och med den här podcasten faktiskt. Just Så vi ska det där, inte bara förändra podden, utan vi ska försöka förändra oss själva i vara till ett mer hälsosamt levande. Ja, men det, det där älskar jag. Och jag hatar att göra det själv. Alltså man måste, jag måste ha någon runt omkring. Men jag har varit jag har spelat i ett lag hela tiden, hela mitt liv. Och sen nu när, eller nu, det var ju 4-5 år sedan i en tjej. <laughs> så det var svårt att fylla den luckan. För, men under studentlivet så då tänkte man inte på det. För då spelade vi lite inomhusfotboll fotboll. Man, vi hängde och drack öl istället för att träna. Och jag och Gustav tränar ju i alla fall under perioder väldigt mycket. Mm. Eh, och man mår bättre av det. Men, men som sagt, det är, till syvende och sist handlar det om att göra någonting tillsammans med någon. Känner jag. Mm. Eh, och det känns skönt. För vi är ju vi är väldigt lika på många sätt. Och vi är väldigt olika på andra också, känns det som. Ja, definitivt. Det är vi absolut. Um, ett exempel är väl kanske det som vi pratade om för, Att jag... Um, na, du sa att, att du kanske är lite mera... Du klickar ur dig åsikter utan att kanske backa upp dem. Du säger någonting. Men att jag är mer eftertänksam. Fast det här eftertänksamheten. Det är ju så här. I och med det så finns ju inte någonting som säger att det ena är negativt och det andra är positivt. Nej. Utan det har ju väldigt, väldigt mycket att göra med sammanhanget. Ehm, och så att som. Där man kanske klickar ur sig de här olika sakerna på. Ehm, ja, jag kan nog vara rätt klantig i, det, I vissa. Många, många sammanhang där. Aha, men klant är plötsligt så här. Ähm, jag har, jag har, ju, har ju haft en tendens, eller har väl kanske också delvis en tendens att säga. lite på dig när du, när du kläckte ur lite klantiga saker. Ja, det gör du. Ähm, och, och, och jag tycker att sånt är lite kul liksom. Eller jag tycker att det är kul när, när du sa saker utan tänka efter. Nu ja, och det, det födde mycket. någon slags djävul att jag tog den rollen, att jag kanske gjorde det mer än vad jag egentligen omedvetet, alltså nu när jag ja. tittar på det tillbaka på det efterhand, att eh, att det kanske blev lite för många gånger som man bara sa någonting för att ni skulle få någonting att eh, hugga på också. Ja, eh, det är intressant. Mm. Men det, kunde, det skulle det jag ju bara, bara kunna ha gjort i och med att jag litar på er. Jag vet att ni litar på mig som kompisar. Mm. Precis. Ja, för det, alltså, så här, i, i vänskapen där, så blev det ju på något sätt ändå att så här. Det alla de här sakerna hölls ju så pass internt. Mm. Så oavsett om vi sa det till någon så var det ingen annan som hade förstått. Nej. Nej, verkligen ähm. inte. Ähm. Till typ både gott och ont, kanske. Ja. ja. ja. Men det är, väl, det är väl det som är grejen med vänskap. Det är väl det. Det är väl det. Nej, Att man det... förändras i den, ju, på många olika sätt. Precis, precis. Förändringen, alltså. Här är vi. vi sitter, nu sitter vi här och har den nya podden. Och vi ska ju säga att det här är det avsnittet nödvändigtvis inte det här. Det är, det är inte så här tungt kanske det kommer vara varje gång. Och det vet man Nej. inte heller. Det kanske kommer vara det. Det kanske inte kommer vara det. Förhoppningsvis har ju förändrats från avsnitt till avsnitt som sagt. Det är ett ord vi kommer slänga oss med mycket. Men det är ju titeln också. Så det får ni väl stå ut med. Ehm, mm. Och det behöver inte jag säga. För där har jag en grej också. Att jag ursäktar mig för saker. Ehm, innan jag, när det inte ens är nödvändigt. Men det är kanske är en sak som vi kan försöka förändra i och med den här podden. Det tycker jag definitivt. definitivt. Jättegärna för mig. Det kan jag klara mig utan. Uh -huh. Nej, men absolut. Alltså, på något sätt så kommer konceptet för den här podcasten vara att vi ska ha en härlig stund tillsammans där vi diskuterar saker som vi generellt sett tycker är roliga och intressanta. Uh -huh. Och att Det här, då, som, som Alvin precis sa, är en, det är en podd där vi... Förändras mm. Det är inte en podd som Kommer handla om förändring nej, nej. nej Utan det kommer handla om Själva förändringen I att spela in en podcast Med nya saker och nya ämnen Och nya diskussioner Det är det som fokus kommer vara för den. Precis Verkligen och det är bara att hänga med. Vi. För det som sagt, det kommer inte se lika ut varje vecka. Ni kommer nog inte känna igen det här avsnittet om ni lyssnar på avsnitt 7, 8, 9 heller. Men det har i alla fall varit en liten, en liten intro till oss. Och till, till vad den här förändringen är. Den här förändringen. Precis. Vad förändringen är, det är bestämt. Vad det blir nästa avsnitt när vi spelar in är ju väldigt oklart. Och sen så är det också så med den här förändringspodden så kommer det ju också förändras i kanske utformningen. Det kommer förändras kanske i vignettmusik. Det kanske kommer förändras i. i Dagar som vi kommer som ut. Dagar som kommer komma ut. Vi kommer förändra klippningen. Jag kommer klippa ibland. Albin kommer klippa ibland. Um, så det är mycket som är under förändring I och med den här podden Och det tror vi Kommer bli kul det är Och vi tror ju också att det hade varit väldigt kul Ifall det skulle vara så att någon Någon gång skulle vilja spela in en podcast Och kanske lägga upp den tillsammans med oss då. Mm -hmm. Att, att inte, vi, spelar in, vi behöver inte spela in tillsammans med om det är någon som har en podd Som man vill testa på att spela in Så hade det varit kul att lägga in, in den Under förändringen det här med att, vi är, att någon är öppen för förslag har aldrig passat bättre in än på, på den här podden. Vi är öppna Nej. för eh, förslag. Och vi är ju är som ett du och jag är ju som ett par som inte är monogama. Nej, äh, precis. På det sättet. Nej, ja, men, alltså, vi verkligen. kan välkomna in folk i vårat förhållande. Ibland är jag borta Kanske jag... inte det där, att ni kommer splittra mig och diggarn För mig och diggarn är, vi kan inte splittras Nej, Diggarn är svårt. då alltså Dallas Och Dallas är alltså albin Nu höll jag ja. på att göra en riktig Pannkaka ute där Men du har ju mycket smeknad och det är ju kul Ja smeknad, smeknad jag. högst troligt Att det kommer komma upp något avsnitt framöver mm. ehm, Och Karl Jag har inte så många smeknande på dig Nej. Nej Har du något smeknande på mig? Jag säger nog Carl. Allt som ja. oftast. Det är ju egentligen ganska tråkigt, men jag vet inte varför det blir så. Det är bara så det är. Det är bara så det är. Ni har alltid kommer. varit. Ni det kanske förändras. Det kanske, det kanske förändras. Nej, men ni, och då pratar jag ju allt som oftast som du och Gurra. Gustav Backlund. heter han om ni någon gång mot all förmodan skulle vilja söka upp en profilbild. Hur som helst så tycker vi att det här ska bli väldigt kul. Ja, det ska bli. Det ska eh. bli jätteroligt att, att försöka göra någonting tillsammans igen. Och det ska bli väldigt kul att, att eh, diskutera saker och ting. Ja, det... Med varandra. Och bolla lite, lite knappa idéer men även kanske lite roliga. Eh, intressanta och... Eh, givande diskussioner mm, och mm. ämnen. Um, Nyskapande. Förhoppningsvis. För, ja, förhoppningsvis. Det kan man ju aldrig riktigt vara säker på. Nej. Och nu känner jag att jag kanske har pratat... Jag jag det. Tänker typ, det där är något som jag ändå tänkt på som jag vill komma tillbaka till lite, där vi pratade om förut. Det där alltså är förväntning konta förhoppning. Aha. Vad är tyngst? Alltså, Vad väger tyngst? Liksom, ja, jag har väldigt höga förhoppningar. Eller jag har väldigt höga förväntningar. För jag tänker, alltså, här, jag, det, jag förväntning... blir mest besviken när jag har höga förväntningar. Mm. Fan, ska man... Det där är något som vi också ska försöka förändra hos varandra. Att vi ska sluta ha förväntningar. Vi ja. ska bara ha förhoppningar. Och min förhoppning för den här podden är att det kommer bli kul- och givande. Riktigt tråkiga svar. Men det är mina förhoppningar. Ja. Blir det så blir jag glad. Mina förhoppningar är att vi. Kommer bygga upp ett stadigt lyssnarantal. Samtidigt som vi har roligt. Och kan interagera med folk. Mm. Ser det som ett levande. Inte Tinder. För båda vi två har. Stabila förhållanden, Men ett levande liksom. Lekland där folk bara slänger in sina barn. Och så får. Får, vi skapar ett community där inne där det råder våra egna lagar. Och, vissa kanske var kommer att trampa på tårna men vissa kommer att komma ut därifrån levande och där, där kommer vi stå. Var du någonsin på Småland? Hade på ni, hade ni, nej men där du bodde förut eller så här, där, du bodde, där du bor nu också i Älvsjö eller ja. när, hade ni någonsin matvaruskylla som hette Robin Hood? Nej, det hade vi inte kan säga. För det där är ju, en, i min hemsa i alla fall, för att anknyta till någon slags förändring hemma, så fanns ett, ett matvarus eller så här, en stor marknad heter det väl till och med, tror jag. Uh -huh. Som först hette B och V. B och V. Ja. Eller B-O-V. B och V. Uh -huh. Som sen bytte namn till Robin Hood. Och i då, där Robin Hood var, så fanns ett stort leklande sätt. För ja, föräldrar gick och lämnade sina ungar där. Och sen kom de tillbaka när de här var färdigt. Ja. Uh -huh. Och nu heter det då Coopforum Okej okay. Och leklandet finns kvar, nej? Nej, nej. tyvärr Men det ja. var ju fin tid ändå Och det ah. var ju då som vi i körvårdsskogen skulle det Aha, okej okay. Och med den lilla biten kuriosa Så tänker jag faktiskt säga att vi tackar oss Ja men det gör vi Det var det längsta avslutet i uh, den här poddens historia Precis, Precis. Väldigt kul att uh, prata Som vanligt Ja, det var, det var det verkligen Så hoppas vi att ni till Nästa avsnitt I alla fall byggt upp lite förhoppningar På att den här podden kan bli bra ja, för, för några förväntningar kan man inte ha alltså det, det är det som är, är så jävla bra För vi säger att vi ska skapa förhoppningar Men vi kommer, man kommer aldrig kunna förvänta sig För någonting alltså framåt För Man vet inte Nej. vad som ska komma Precis. Det är härligt Den är härlig tanke Och med den tanken släpper vi er Och önskar er en Härlig fortsatt dag, vecka, kväll eller helg. Eller bara en fortsatt härlig timme för det här dygnet som du är på just nu? Då förändrar vi liv. <laughs>